Обійшов практично всі офіційно зареєстровані салони, тож покладаю на неї всі свої надії. Так, відповів я впевнено, сам здивувавшись своїй переконливості. Вона знову пильно придивилась до мене. Видно було, над чимось застановляється чи вгається. З уст не сходила Рівна посмішка, але погляд зробився пронизливо-холодним. — А навіщо ви шукаєте такого майстра? — нарешті спитала, не змінюючи посмішки і майже не розтуляючи уста. — Я мовчав. Зазвичай я звик задавати питання. Ця немолода, але симпатична жінка своєю увагою похитнула мою впевненість. «Можливо, ви хочете зробити собі бікіні дизайн То я вам пораджу найкращого свого фахівця. Тим більше, той візерунок, що ви тримаєте в руках, не пасує чоловікам, до того ж таким, як ви». Вона дивилась просто в очі і не ховала погляду. Напевно, розмовляти з клієнтами її робота. Але я заперечила, похитав головою. Мені і на думку не спало, що це можливо. То, може, ви, ревнивий партнер, і хочете помститись майстрові, що бачив найсокровенніше місце на тілі вашої... Вона на мить заткнулася, шукаючи на моєму пальці шлюбну обручку. Дружини, закінчила вона, таки знайшовши її поглядом, ні, ні, я розсміявся. Я нарешті розслабився поруч з цією довижною жінкою, яка вміла вести розмову, яка вміла обережно спрямувати розмову в потрібне русло. Я був їй вдячний і мені захотілося розповісти їй усе, як є. Я шукаю жінку з таким бізерунком. Нічого про неї більше не знаю, крім того, що він є в неї, на тілі, почав я, і мушу її знайти. добавив радше для себе самого. Співрозмовниця глянула на мене й промовчула. Я не хотів казати, що жінка, якою шукаю, наснилась мені, та вона мене про це й не питала. «Я так розумію, що ви вперше зіткнулись з бікені-дизайном», – певна провадила вона. «Ні, не зовсім», – заперечив я. «Те, що ви до цього бачили, повністю відсутні волосся на лобку, чи скромна смужечка або трикутничок, що зазвичай жінки дозволяють собі, врахунок не йде. Я атерапію». Вона знала про мене все. З такими жінками почуваєшся двояко: по-перше, приємно, що тебе розуміють, співслова, і ти не мусиш нічого говорити чи пояснювати, по-друге, стає страшно, що ще вона може знати. Жінки, які наважуються на такі вигадливі інтимні стрижки, як так, що ви й досі тримаєте в руках. Здивішого Закомплексовані. Я не буду розбирати зараз причини тієї закомплексованості. Але скажу одне, вони прагнуть уваги оточуючих і при цьому стараються виразити свою індивідуальність. Це жінки, що намагаються вирізнитись серед натовпу екстравагантною поведінкою, над сексуальним вбранням. Але, на жаль, в ліжку вони не завжди на висоті. Це жінки, які, наважившись на інтим стрижку, виражають, демонструють готовність до сексуальних експериментів. І, зрештою, це жінки, котрі не задоволені своїм колишнім сексуальним життям. Тож, аби продовжити пошук, мусите зважити усе, що я вам сказала, і зрозуміти, що ви – готові до всього цього вона добре знала свою роботу добре знала жінок що приходили до неї і чоловіків які йшли слідом за ними але це все не мусить бути правдою